DOINA dorului care colindă. Colindă, colindă, Doamne, pruncul sfânt și drag, dă ne paloșul ce stă în vorba ta, cum stau sfinții arhangeri în slujba ta. Colindă, colindă, Doamne, dorul sfânt și drag, dă ne aripa iubirii, cu ochi blânzeia cum au heruvimi Ochii ca o stea colindă colindă doamne fiul sfânt și drag de ne raiul tău cât cerul de larg unde serafimii, cântă ce ți drag colindă colindă doamne păstor sfânt și drag Dăne a ta pășune, raiul minunat, unde în încete, tu i-ai adunat. Colindă colindă doamne, sfetnic, sfânt și drag, dăne a tatărie, să putem lupta și să spunem dușmanii jos sub talpa ta. Colindă, colindă, doamne, odor sfânt și drag dă piatra albă cu nume pe ea, cum în cartea vieții ne vei însemna. Colinde, Colinde, Doamne, mire, sfânt și drag, dă stele candeli pentru nunta Ta, ca niște feciare te vom aștepta. Colinde, Colinde, Doamne, cuvânt drag și sfânt. Dă-ne zâmbetul iubirii de pe buza Ta, Când rostești cuvântul ce ne va bucura. Colindă, colindă, Doamne, Domnul sfânt și drag, Vene Duhul sfânt și lumina Ta, Ca un pod de raze spre cetatea Ta. Colindă, colindă, Doamne, Soare sfânt și drag, Dă mirea mierea veșniciei pe, a, pe al porții prag, când sosim la tine cu al cruci steag. Lacrimă pentru steagul crucii. Doamne, dă să alergăm pe calea adevărului, să intrăm prin poarta iubirii, purtând crucea neamului, fiindcă de lume ne-am lepădat, pe tine luându-ne crucea, am urmat. Și cu lacrimile durerii, steagul Sfintei Cruci l-am udat.